Boa tarde, aquí no estudio de Radio Filipín, Emisora libre comunitaria Emitindo dentro do barrio de Canido Para toda Ferrolterra A través da FM A ver por quanto tempo E tamén a través de internet para todo o planeta ¿no? Para xente que queira estar con nos Esta hora, hora e media prácticamente ¿no? Do noso programa do propio colectivo Paí, O Faladoiro E que temos aquí no estudio un ambiente estupendo, ainda que o tema que vamos a tocar oxe non é para nada estupendo, é máis ben é, é, triste, trágico, moi, moi, moi preocupante, non? Pero, o millor, precisamente por iso, hemos decidido no faladoiro, hemos decidido no colectivo, pois falar dele, non? Que é o tema da guerra, non? Xa sabemos que eh, a guerra é un concepto moi amplio, que podemos eh, atacar desde moi diferentes eh, puntos de vista cal é a origen dos conflictos dentro da historia do principio da historia da humanidade hasta este momento cal eh, son as causas máis normais das, das guerras no caso que nos ha tocado vivir eh, neste século eh, 21 pois eh, esta este Esteunto de guerras que eh, probablemente aquí na mesa poisis máis de un vai considerar unha única guerra. ¿no? Pois creo que son temas eh, de interés que un colectivo como noso eh, ten que tocar. ¿no? Eu eh, quero introducir simplemente o programa, está a miña esquerda Cesio aínda máis a miña esquerda, como sempre, Ignacio Neste momento está a miña dereita, Chelo, e Joaquín bueno, Cos. Vamos a ver, mi fete, hola, boas tardes. Boas tardes, Chelo. Boas tardes a todos. As esquerdas están un pouco diluídas, non? Neste momento. Os pues desubicadas. Sobre, sobre todo en Hungría, vamos. Bueno, é a única dedicia que temos nestes últimos días ¿no? bueno, De xo podemos falar Claro Naturalmente que sí E máis Joaquín Que Joaquín está Despois dese de evento que ele se encarga de Coorganizar ¿no? Que o talentiño pois eh, Está agotado, di, que non quere falar Que solamente se ocupa de que todo quede ben gravado Pero bueno, ao millón le, le forzamos a decir sí. algo acerca de como ven Joaquín está de resaque emocional que con toda a intensidad eh, do domingo o xa podemos deixar descansar Pois eh, eu, eu eh, estaba na casa antes de, de vir para aquí, e, bueno, por na serie de cousas tropecei co que foi eh, a declaración do milenio ¿no? a declaración do milenio que como todos recordades ben se firmou na Asamblea eh, Seral das Nacións Unidas en Nova York O 8 de setembro do ano 2000, eh, naquel momento, afirmou tamén Estados Unidos, estaba naquel momento do no ano 2000, estaba o presidente Bill Clinton, e afirmaron eh, os eh, cento e tantos eh, países que, que estaban eh, en esa Asamblea Seral de, das Naciones Unidas, ¿no? preocupándose de temas que parecían al alcance da mano, temas capitales, pero alcanzables. O primeiro punto era la paz, a seguridade, el desarme. O segundo punto era o desenvolvemento, a eradicación da pobreza. O terceiro, protección do noso contorno común, dereitos humanos, democracia e goberno, protección das persoas vulnerables, atención ás necesidades especiais de África, fortalecemento das Nacións Unidas. Como é posible que en 26 anos de pronto nos encontremos en unha cosuntura en donde todo isto que parecía al alcance de la mano, pois de pronto queda a un lado e tiñamos o retroceso que estamos tendo. Que opinades sobre sobre este tema? como é posible? como hemos chegado a isto? Eu... Bueno, eh, bueno, estamos aquí, non temos os eh, convidados, eh, temos os micros pa, para nós para divagar máis, así que era preferible que hubiera tamén preparado aí unha sintonía para que andoase que cortar un pouco o, o que falemos. Non? Eh, vamos, ora acabas de nomear o, os objetivos do milenio, eh, e antes deses objetivos do milenio do ano 2000, eu vou a Asamblea de Rivas, a Asamblea das Nacións Unidas e tal que estaba moito máis centrado tamén no medio ambiente. Eh, uh -huh. que ao, ao final é o fundamental, o medio ambiente que no medio no que vivimos eh é como vivimos nesse medio, non? Si, sí, momento eh, tiñamos tempo para pensar no medio ambiente, no? pois pues non o sei, porque quero decir, como é que ninguém está pensando no medio ambiente. Eu penso mirá. que as garras nunca desapareceron da faz do mundo. Eh, e agora o que pasa é que estemos, mm, temos un, un país, un goberno, unha maneira de pensar, un supremacismo, un neofascismo, eh, que vai ligado a, ao, ao control de recursos tamén, a hexemonía, que é algo importante, e ao posicionamento seu estratégico. E acompañado ideolóxicamente, parece ser, polo que estamos vendo, De, do que significa o tema relixioso tamén, é dicir cunha perspectiva relixiosa, porque Tran nos está de algunha maneira eh, intentando centrar de que de que hai eh, un Deus que está con él. Eh, eh, e iso é sumamente perigroso, é dicir a través do tempo e da historia, eu sei que eso era moi peligroso, non pensar que o Deus Deus está detrás túa, entonces en base a Deus o estás facendo as cousas que estás facendo, porque estás eh, como representando a Deus aquí. Pero iso ¿no? dá un pouquiño de medo, non? Claro, no. dá moito medo, dá moito medo e eh, eh, peso que é bastante perigroso mm, encerrar en ese camiño. Pero no fondo, no fondo, sempre está o tema dos recursos. É decir, que cando os españoles se espalharon polo mundo eh, para levar a fé, Levaban a fé traían ouro, non? Decir que desembarcaban a casadas indias. Os paños daban o fé ou espada. Sí. Eh, e traían ouro e eh, desembarcaban en Sevilla, non? Tal, que Cambiábamos ouro sempre... por baratijas, como decían a canción ou outro, non? Pero, si queredes, nos podemos <risas> centrar ben, no que está sucedendo vidas. oxe. Sí. E, eh, vamos, porque realmente iso é o perigro que temos encima é precisamente o que está sucedendo no naso occidental, que se chama, non é o Oriente Medio, como, como decimos nós, iso dende unha perspectiva eurocentrista, non é occidental. É a occidental, é, donde se está sucedendo estas cousas agora, é donde está o estreito de Ormuz. Entes, bueno, deixo aí o tema... É... Cando que irá desinterrumpir Si, sí, a ver eh, Falabaste de eurocentrismo Ao final Europa non é un continente como tal Sino que un apéndice de, oh, de Asia Nos formamos parte de Asia eso de A fronteira está nos montes surais É moito decir eh, Non non hai tal, tal división Outra cousa é que os europeos Tendemos a ver todo desde o noso vigo E parece que todo xira alrededor de nós Houve un tempo en que foi así Pero xa há tempo que non, non é Eh, eu quería decir unha cosa respecto de Deus, Deus normalmente non é causa de guerras, Deus é unha disculpa para as guerras, eu non son crente de nada, pero tanto ten que se xa musulmán, cristiano ou calquer outra, normalmente se utiliza a figura de Deus para dar cer certa legitimidade Eh, eh, vemos a, vimos ao largo da historia como dous bandos se enfrentan e tanto as tropas dun bando como as doutro do son bendecidas polos seus propios curas ou, ou persoas religiosas que estén, que estén ao cargo eh, o problema é xa o comentaxe esti o problema do imperialismo o problema de a diferencia entre o 2000 e agora é que no 2000 había moi pouquiño que caer a Unión Soviética vivíamos nun mundo unipolar donde Estados Unidos non era rexistado por nadie, facía o que lle daba gana na práctica e agora se encontra cun problema que xa non é a primeira potencia económica que agora mesmo é China e Estados Unidos como todas as grandes potencias cando deixan de selo pois non xes gusta e non o queren asumir as guerras realmente agora que está facendo Estados Unidos, ataca a Venezuela ataca o golfo perso con concreto a Irán, pero se ataca porque está atacando a China, igual que a guerra de Ucrania, que é unha guerra, próxima unha guerra de intermediación, que realmente é unha guerra entre a OTAN e a Rusia, é para quitarlle aliados a China e intentar isolar a China e cortarlle as, as saídas. O problema é que aí non se mira nada e cando se parte dun punto de vista supremacista como é o sionismo ou como é o fascismo que ao final Trump deixa de ser un máis, hai que ter en conta que, que no final da Segunda Guerra Mundial houve unha operación de rescate de todos os xefes nazis que foron levados ou ben directamente para Estados Unidos ou ben foron metidos en diferentes países de Latinoamérica porque había que facer a guerra contra o comunismo Lembrar que a, a OTAN se forma... Puntei pues, aquí, pero non recuerdo si sí, O 4 de abril do 49 tan sempre se nos dixo que a OTAN se facía para enfrentar a amenaza comunista, embeza, enfrentar a amenaza ao Pacto de Varsovia. Bueno, pois, o Pacto de Varsovia formouse seis anos despois. E o Pacto de Varsovia, unha vez que a Unión Soviética desaparece, disólvese. Non foi así na OTAN, sino que se seguiu expandindo. Se seguiu e sigues se expandindo. entonces hai un, un problema de supremacismo blanco sobre o resto do planeta onde se sigue a, o proceso de colonización e rapina e exterminio de, de todos os continentes fora do europeo, todo o que está fora do ocidente, que seria Estados Unidos, Canadá, Japón agora mesmo Corea do Sul, tamén Australia, e Europa contra África, contra América e contra Asia levamos así pois de 200 anos, pero o problema para es, para eles e por desgracia para nós que, que, e o resto do planeta especialmente non tanto para nós, porque nós ao final nos suben os precios das cousas, pero non está bombardeando ninguén, o problema é que eles agora ven perigar ese estatus e, e se elevan por diante que faga falta, dalle igual seguimos como Estados Unidos incumple as dúas veces que bombardeou Irán que foi no Brown do ano pasado e agora mesmo foi no medio dunhas negociacións, é dicir, dalle igual todo bombardean eh, poación civil bombardean eh, eh, centros enerxéticos instalacións de, de civis cando se consideran crimes de guerra dálles igual e ampara totalmente o xenocido de Palestina porque Israel, temos que recordar que Israel fai o que lle dá a gana porque Estados Unidos usa o seu direito a voto na ONU unha e outra vez sempre na defensa de Israel e bueno, deixo para que sigas senón me poto aquí a tarde falando solo eu vol voltaría ao, ao principio no? eh, pola miña parte de momento no? Logo, temos unha hora por diante para falar no? e faría unha eh, consideración antropolóxica no? é dicir, por que se pelesan eh, eh, membros de unha mesma especie animal eh, ou incluso os vegetais como, como loitan lo por os nutrientes eh, a auga demais, non? Porque os homes nos pelezamos entre nós, ¿no? E sempre detrás hai aí. Seros. Seros una... humanos, Os Hay... seres humanos. humanos, eh? humanos. humanos. Por que eh, que é o que está detrás? Está detrás sempre na cuestión de dominio. O territorio. No, dominio en geral. Dominio en geral podemos eh, loitar por a comida, podemos loitar por a parella, tanto as mulleres loitan por homes os homes loitan ao longo dos século, séculos, non non no estou falando neste entre exclusivamente no século XXI, eh, sino ao longo da historia o que se pretende é o dominio, ¿no? O dominio. E claro, tipo de eh, dominar para empezar, como, como decía hace decia Sarmiento, pola comida. O primeiro é que eu necesito comer, necesito sobrevivir eu e a miña tribu, ¿no? E necesito reproducirme e necesito, conforme voy crecendo, necesito máis territorio, como, como díxelo. ¿no? E a partir dai, en ese proceso, cualquera disculpa é boa. A religión, históricamente, ha sido unha disculpa magnífica, eh, exerando guerras moi cruéis. E nos, eh, Occidente, temos que recordar sempre as cruzadas, As cruzadas son un magnífico exemplo de como a religión, a relisión católica se utilizou para ser auténticas barbaridades. No seu un momento. Non? Afortunadamente esa visión eh, antrop antroolóxica eh, que tivo moita xente, eh, outros grandes homes da humanidade, porque igual que hemos sido auténticos tiranos, auténticos locos, auténticos eh, salvases, hemos sido ao longo da historia, xente magnífico, ¿no? pois pues, eh, veron cales poderían ser os remedios para evitar as guerras ou para pararlas, no? e aí surse, pues, na, na época da ilustración, pues, sursen personaxes como eh, Montesquieu, hablando de como o interés amaina as pasiones. Oian pasado, Ignacio tres grandes petroleros polo Estrecho de Ormuz por que han pasado? por o interés por o interés, El interés a máis das pasiones ninguén nos ha bombardeado ninguén nos ha mandado a la noche eterna ni a esas estupideces que hemos tenido que escoitar al istrión eh, del presidente de Estados Unidos, que parece mentira ¿no? eh, han pasado porque hai contratos hai eh, supuestos que hai que seguir eh, respetando E iso eh, leva a que, eh, ao longo da historia, as guerras eh, acaban eh, finalizando, non? Despois de moitísimo sufrimento, donde sempre eh, sufren os mesmos, non? Eu, claro, na miña idade pues, recordo ben a guerra de Vietnam, non? O terrible que foi aquilo. non? Eh, sempre recordo, porque, ademais, como só sabedes, que me encanta a música, ¿no? eh, a banda sonora da película eh, eh, Good Morning eh, Vietnam, ¿no? sí. unha película extraordinaria que, es, que, que foi o único bueno que trajo la guerra del Vietnam. ¿no? Había bueno, unha pues... radio de protagonista tamén. ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. exactamente. Exactamente. A ver se si esta noite, unha noite desta, recuperamos, si a recuperamos e a podemos ver. No. Good morning, Vietnam. O, o sea, esta guerra traiga como mi, o único algo bo que se é tamén unha boa película e eh, unha boa banda sonora. ¿no? Pero certo é eh, que se si a humanidade eh, hai ido para diante porque ha, ha habido pensadores, ha habido persoas que han conseguido eh, el, eh, limitar esa naturaleza humana que tende a dominar ao outro. E eh, que a través do estudio, da formación, da cultura, da educación, pois ha habido xente que está pensando e que ha pensado ao longo dos últimos séculos de que hai que respetar aos que hai que compartir o planeta onde eh, habitamos todos e hai que buscar as fórmulas de, de convivencia. No? E, en efecto, claro, eh, eh, eh, fundar as Naciones Unidas despues de, de, de, de, das catástrofes eh, que sufrimos na Segunda Guerra Mundial parecía que era un paso que non podía ter retrocesos. Pois os tido os atido penso que, que, que eh, Césio apuntaba ben o sea eh, que é que está pasando neste momento quando alguén que tiene a posición de dominio a perde e intenta desesperadamente recuperarla que é o caso neste momento dos Estados Unidos de América ¿no? e eh, na, na próxima intervención comentaré acerca de un magnífico artículo que sacou o diario con unha entrevista con un catedrático mérito de la Complutense que o explica moi ben e me permitiré ler unos, unos cuantos párrafos, pero non no, no quero abusar do uso da palabra neste momento. Chelo. Non, eu vos deixo... Non, non, Chelo, pues, non. No. Se... Pues vos pues deixo seguir. Antes dixen o de ser humano por algo, eh? sí. as mulleres tamén sí, teñen que falar, sí. tamén teñen no, opinión. No, se pues, si estabas extraída, pues, un pouco de música... Eh, non, eh, sí, no, no, pasa unha cousa... Eh... Te distraes Joaquín No, Joaquín, mas eu si estamos un poquinho De tanto talentinho De tanto talentinho nos, <risas> nos sobrepasou Eu decía, decía Antes o de Que o territorio é sempre unha cuestión Unha cuestión de loita ¿no? Porque ten recursos antes, os Claro recursos. Porque, porque, porque onde están os recursos E E día é eso tamén. Non deixa de ser. Se fala de terras raras, se fala de... No. Se fala de recursos naturales. No fondo, este señor, este señor que dá tanto medo, este señor del pelo rojo, <ríe> este señor dá moito medo. Noutro no momento, eu que me preguntaría como os Estados Unidos lograron mm, poñer un elemento así, a gobernar o mundo. Nos teríamos que preguntar que, que, que pasa como... foi, foi votado por 76 millóns de persoas, exactamente. Sí. Foi, bueno, Entonces, que, que, que nos eso. pasa como o mundo, No, no momento da tamén Hitler foi votado, eh? mm, Si. Sí. Non nunca tivo maiorías. <risas> Nunca tuvo maioría.: Pero tuvo, bueno, tamén, fo, tamén foi votado E tamén foi eh, respaldado ¿no? Si, sí, tuvo respaldo un, uh, Algo máis un terzo no, Algo máis de terzo a población alemana E despois xa proibiu Varios partidos Pero... E claro, é claro. como, como Corre en Ucrania Que todos os partidos á esquerda do que sería que o Partido Popular Están ilegalizados Solo é legal a dereita e a ultradireita entonces claro Así é fácil. Bueno, non cabe dúbida que a unidade ao longo da historia se é equivocado varias veces. equivocado eh, de forma personal individuos e equivocado como, como sociedade O o sea, tema como alemán é un tema claro un de todos os. Tem, eh, Hitler como grupo zumbados e tolos hubo sempre. O problema non o que acha zumbados e no, no, no. tolos. O problema é que acha detrás todo unha estrutura militar, que o caso os Estados Unidos sí, Todo o complexo militar industrial Que lle interesou neste momento que fora Pero Que fora Trump un insulto que lle chamemos tolos Porque respeto moito a loucura Exacto, sí, sí, a ver, digo, a locura, digo por lo que se entende no sentido, Como persoa, claro. sí, sí, sí, respeitando Claro As enfermedades mentais, esto non é son, un caso de Son mentais. malas A entradilla, no... a entradilla de do artículo De la entrevista de, de diario.es entrevista con josé Luis villacañas Villacañas es catedrático emérito de historia de la filosofía de la nada más y más que de la complutense ¿no? no es un cualquiera es un hombre de, de mucha edad de muchos libros de tal y hace reflexiones interesantes ¿no? y, y la entradilla dice Trump no es un loco claro hay un plan una estrategia y un objetivo detrás Eso es lo que él dice. Hay, no es un loco. hai un plan, una estrategia e un objetivo detrás. Yo recomiendo que, que, que los eh, ouvintes busquen eh, esta entrevista en, en o diario porque realmente eh, eh, te asuda moito a, a, a ver cuál está eh, siendo realmente la causa de, de todo esto. ¿no? Eh, y, y lo, lo, bueno... Si sí, no, sí, apuntar pero... unha cosa que decía Chelo, precisamente dos, do territorio Estos días estuemos vendo da mex, misión a Estartemis que deron a volta claro, a lúa claro. e despois de 50 anos van agora non van por casualidade no. non é porque se acordaran de repente é que hai un par de anos China alunizou no polo sur e na cara oculto da lúa que parece ser que donde máis recursos hai a evolución Chinesa espacial é brutal, como en todo, pero no, no que, re, no que respeta o espacio moito máis. A China, por certo, non a deixaron participar na, espacio, na Estación Espacial Internacional, e a China montou unha estación espacial propia, porque non lle permitiron participar na outra, foi vetado por Estados Unidos e, e Europa Occidental, e xa chegaron á lúa, xa están preparándose para empezar e aí é como cando eran as películas do oeste que chegaban os colonos e o primeiro que chegaba se quedaba co territorio e aí hai unha loite polos recursos entre eles o que ti falabas de atras raras entón esta misión Artavís non é porque si, sí, é porque lua, na lúa hai recursos e, e os, os, os americanos residentes que non queren quedarse atrás non falan de, do que está facendo a China pero a realidade é eu, de todos os eitos non sei se é un tema de recursos, eu penso que non Penso que non neste momento, porque de que haxa recursos na lúa, iso ainda está por ver, non? A melhor se pode utilizar o helio ou cousas de ese tipo, pero eh, están moi longe, moi longe todo eso. Eu penso que é un tema do que falaba antes, el de dominio. Eu penso que de é de dominio e de semonía. É, sobre, Tambén chegou eh, a lunezou a India, a India alunezou Rusia intentou facelo e fallou a, no seu tento de aludizarse pero existe unha carreira eu penso que existe unha carreira espacial de novo e entonces dentro dessa carreira existe eh, bueno, pois, eh, quen gana eu, o, o que está detrás de todas as guerras a competencia unha parte de coviza unha parte de, de, de, de conquista e, sobre todo, a falta de, de colaboración. É hai unha competencia enorme, que en vez de colaborar e eh, eh, cooperar e demais, pues, o que se quere é es dominar ¿no? ese, ese o tema. Si me permitís, entonces, si se me permitís, se eh... me permitís, hablando da palabra eh, dominar, sí. le das pie a entrar a, a Villagañas outra sí. vez, o ¿no? catedrático de mérito. Este dice, Trump non é un loco, Ni un improvisado, ni un accidente histórico. Es un síntoma del declive estructural de los Estados Unidos de América y, al mismo tiempo, un estratega capaz de actualizar las líneas maestras de la doctrina geopolítica estadounidense para un mundo cada vez más hostil y competitivo. En lugar de interpretar el trumpismo como una ruptura con la tradición, el profesor lo describe como una reformulación agresiva de principios establecidos por autores como Brezinski y Huntington dice durante décadas la hegemonía norteamericana se sostuvo sobre tres pilares su supremacía militar su control financiero global y la legitimación ideológica del liberalismo económico y político reflexiona villacañas sin embargo la crisis financiera de 2008 la erosión industrial del país la creciente polarización interna y el ascenso de china han sonjabado estos fundamentos trump representa en este contexto una respuesta desesperada pero lúcida que consiste en la renuncia a la idea, renuncio a la idea de un orden mundial liberal para abrazar un imperialismo neomercantilista basado en la presión económica, los aranceles, la militarización del comercio y la destrucción del multilateralismo. Villacañas subraya que los analistas europeos cometen un error al interpretar el rumpismo como una anomalía pasajera. En realidad, expresa la transición entre dos paradigmas históricos del poder estadounidense. El primero, heredado de Roosevelt y consolidado tras 1945, que se basaba en instituciones multilaterales y en un capitalismo expansivo. El segundo, encarnado por Trump, se fundamenta en la idea de que Estados Unidos debe replegarse para sobrevivir, abandonar compromisos globales costosos y explotar intensivamente sus ventajas residuales. Argumenta el catedrático, que no vea al presidente de Estados Unidos como un loco. Hay un plan y una estrategia detrás. Una de esas estrategias del no-bording se basa, según Viña Cañas, en la alianza entre Trump y la industria tecnológica. Esto es muy interesante. Tradicionalmente Silicon Valley se había alineado con el Partido Demócrata y con el proyecto mm. neoliberal de Obama sí. y de Clinton. Sin embargo, este vínculo empezó a fracturarse cuando la élite tecnológica comprendió que su verdadero poder residía no en la política progresista, sino en la capacidad de controlar infraestructuras digitales globales. Para Viña Cañas, el episodio clave fue el asalto al Capitolio. Al cortar las plataformas digitales, la comunicación del presidente de Estados Unidos se reveló que el soberano en la era digital no es necesariamente el Estado, sino quien controla las redes de comunicación. Elon Musk, Peter Thiel –Peter Thiel es el, es el dueño de, de PayPal, esta plataforma de pagos– elon Musk, Peter Thiel y otros actores emergieron entonces como los nuevos depositarios de la soberanía técnica. Viña Cañas destaca especialmente la figura de Thiel, a quien considera el verdadero arquitecto del proyecto político que rodea a Donald Trump. Desde principios de los años 2000, Thiel ha defendido la idea de que la Constitución estadounidense limita en exceso el poder del Ejecutivo. Su tesis central es que la estructura de contrapesos pensada en el siglo XVIII para evitar tiranías se ha convertido en un obstáculo para gobernar un país enfrentado a amenazas globales. La solución de Thiel es radical instaurar un ejecutivo unitario que pueda gobernar sin interferencias judiciales ni legislativas. Para lograrlo considera necesario un líder dispuesto a romper el equilibrio constitucional. Ese líder para Tiel es Trump. Para el futuro ya preparan a su sucesor, el vicepresidente eh, G.D. Vance. Eh, eh, eh. eh, Palantir, la empresa creada por Tiel, de, como Pampamp, PayPal encarna la dimensión operativa de esta visión, con su capacidad para procesar millones de datos en tiempo real, ofrece los servicios de inteligencia herramientas capaces de clasificar a la población en categorías de riesgo asegura. Para Viñacañas, este sistema reproduce modelos de vigilancia masiva empleados en Israel y constituye una amenaza directa para las libertades civiles. Profundiza Villacañas también en el significado geoestratégico de la guerra de Ucrania. A su juicio, Estados Unidos ha considerado siempre la región euroasiática como el corazón del poder global. Brezinski definió este principio en los años 90 ya. Quien controle Eurasia, controlará el mundo. La retirada de Afganistán ha sido interpretada por muchos como un signo de abandono, pero Villacañas señala que no se trató de un replique estratégico, sino de una reconfiguración. Afganistán, aislado y costoso, ya no ofrecía valor geopolítico. Ucrania, en cambio, es el auténtico punto de fricción. Cuando hace esta entrevista a Villacañas, todavía no había atacado Estados Unidos a Iragan. Es decir, que refuerza las tesis. ¿no? Según Villacañas, la postura de Trump y a acabo. ¿eh? Respecto a Ucrania, es más pragmática que la de Biden. El trumpismo... Estaría dispuesto a aceptar como frontera el río Nieper, renunciando a la pretensión maximalista de controlar todo el Donbass. Sin embargo, esta concesión táctica no implica renunciar al objetivo principal, impedir que Rusia controle el corredor euroasiático. Y acaba con Europa. Ya acabo, El profesor también enfatiza el papel creciente de Israel como principal instrumento estadounidense en la región. Por eso hablábamos en la escaleta de quién domina a quién, Israel-Estados Unidos o Estados Unidos-Israel, dice Villacañas. Mientras Europa vacila, Israel actúa con decisión para contener la influencia de Irán, un país clave para la ruta de la seda china y para la integración energética de Eurasia. Un ejemplo é a Guerra Abierta que Estados Unidos e Israel han lanzado hace semanas contra Irán. Esta entrevista se realizou poucos días antes de la primera ofensiva militar. Eu creo que é realmente una... moi sí, interesante. Unha das cousas das que falei precisamente da, da cuestión dos, das empresas das novas tecnologías foi o que o Irán. Que foi o que o Irán unha vez que atacan Israel e Estados Unidos? ataca as bases militares americanas e logo pon a súa lista de objetivos todas as empresas que hai dese, do complexo de, de IA e de bueno, Amazon, Apple, varias que, te, que están instaladas ali precisamente porque é un entorno que é barato con enerxía barata e o primeiro que atacou foi unha sede de Amazon e eles o que dixeron é, está desutilizando a intelixencia artificial para atacarme, polo tanto eu estou legitimado para poder atacar creandolle graves problemas, claro porque terán que ir a buscar outra localización non van, non van desaparecer, mm. pero Irán sabe moi ben onde apunta, e apunta precisamente ao que comentaba este profesor ¿no? este, claramente sin dúvida ningunha eu eh, agora que, que, que linchaste sí, o linxa hai seis días mm. eh, mm. si sí, me, gust, me, me gustou antes comenti unha cousa que queria comentar, porque por primeira vez hoxe pasou unha cousa rara, a contracorrente antes comentei que a OTAN está sempre estuvo en expansión pois non, hoxe no Parlamento esloveno o presidente do Parlamento dixo que van facer en Eslovenia un referéndum para a saída da OTAN, non quero dicir que vayan a sair, pero teñen esa opción tamén é verdad que Eslovenia, que mirei imediatamente, é un país pequeniño eh, dos tercios da Galiza, son 20.000 km2 e ten apenas 2 millóns de habitantes Pero, chegado a este nivel de disparate, pues, hai alguén con algo de lucidez que di e que fago nunha alianza militar que o único que fai é obrigarme a gastar unha parte moi importante do meu orzamento en armas, que ese diñeiro que vai para armas teño que quitarlo, a educación, sanidade, basicamente as servicios públicos. Ao final, eh, quem paga as guerras normalmente a xente, a xente en general, pero a xente pobre en particular incluso a fase non de guerra, senon de preparación para as guerras tamén, pola falta de servizos públicos porque ese xe diñeiro vai directo para, para comprar armas, e armas e armas que por certo a inmensa maior parte das armas de Europa s'cómpralas ao complexo militar industrial americano, tamén eu relí, pero fundamentalmente Estados Unidos, que é a única industria que lleque queda Estados Unidos, porque o resto están fora. Sin dúvida, o, o tema de, eh, que, que falaba Villagañas de, de, de que económicamente O imperio americano se, se está viniendo abajo E que neste momento eh, a deuda americana É extraordinaria E ya non son capaces De, de, de, de, de conseguir eh, Hacer frente aos intereses, etc ¿no? Lo está mil, tratando de, de solventar A base de, de, de, de Pillar eh, diñeiro do resto do planeta Ten dos eh, mecanismos Un son os arancéis E outro a industria de guerra É dicir, o que quere Estados Unidos non é que aumentemos os presupostos de defensa, non. Añade, quero que aumentedes os presupostos de defensa, pero comprando as minhas armas. Es decir eu quero que España se gaste, en vez del 2,5, el 5%, que en vez de hacer cinco fragatas, haga 20, pero que o sistema de combate que vale a mitad do, da fragata la siga subministrando a Lockheed Martin. Sistema... 500 ah, millóns de euros por fragata que se van aos Estados Unidos de América non quere que sea un sistema de combate europeo que fortalezca a industria europea non, non, necesita necesita ingresos de divisas urgentemente e está promovendo isto non é só ingresos de divisas eh, sí. non sí, no, é no de dependencia que crea decir, menos Francia toda a Unión Europea eh, depende estratexicamente e técnicamente uh -huh. da industria eh, militar eh estadounidense. Así é, menos, eh? menos Francia. Est est est est estamos dicendo o eh, mismo, ¿no? Sí, o sea... no, no, no, pero digo eu que no, que non é só, é decir, que é un tema eh, non é un tema de, dependen de dependencia, sino que é un tema... Bueno, que é un tema de dependencia, que non un tema de gasto simplemente ou de que eh, é unha transferencia que se lle fai de, Unidos, de Europa Estados Unidos eh, os dólares que necesita para pagar a súa débeda e demais e todo iso. Sinón que sigues dependendo... De, é dicir, a través do tempo sigues dependendo esta, eh, a industria ou os estados europeos siguen dependendo dunha industria americana, non? Eso uh -huh. o Entonces, eu me estou refindo a palavra dependencia Non é só eh, Unha transferencia económica Sino unha transferencia de por Moitos anos ¿no? E aparte de eso, de se si podes ou non disparar as túas armas Vai tamén eh, decir, Por exemplo, o Reino Unido As súas eh, armas atómicas Non serían eh, Viables sin o permiso dos Estados Unidos Dado que depende eh, Tecnológicamente Eh, de Estados Unidos eh, a utilización desas de armas. Venga, es, no, non eso... sucede o mesmo con Francia. Francia, as armas sí. atómicas son de tecnoloxía propia eh, e depende deles mesmos non para a utilización ou non. E os aviós pasan exactamente igual. É decir, que si sí, sí, no, no, si non sea... queren que ese aviós despeguen os aviós españóis pues non van despegar se si Estados Unidos non queren, non? Aí está o caso dos F-35 famosos Que Estados Unidos se cabrean Porque España, xunto con Alemania e Italia Varios países europeos Intentaron desenvolver un avión de quinta xeración Que ahora nos venden por todos lados Que F-35 é o Pero por simplificar, ti te compras un F-35 E eles poden apagalo Como todo base de software de Estados Unidos non voas e non voas É un avión que vale un montón de diñeiro E eles deciden nah. se si ese avión pode voar ou non nah non te estaba levando a contraria non no, no, estaba complementando que era algo sí. máis non só eso sí. que ti, es decir, que Esa, hay... se, se crea unha relación de dependencia é Total, obvio, totalmente. obvio decir, y... hasta o punto de que se si mañán nos eh, quisiéramos pe pelesar con Marruecos sí. o millor tente tenteríamos que hacerlo con arco e flechas porque se si Estados Unidos Hombre. inutiliza as armas de un e de outro nos quedamos sin nada ben ¿no? <risas> Isto hai que verlo tamén como unha gran oportunidade para a Europa. ¿no? Desde, de todas estas crisis, eh, a humanidade, eh, quero ser, eh, como sempre, o intento ser eh, positivo e optimista. ¿no? Eh, penso que é o momento de que Europa se, se replantexe, como está replanteando as, as súas políticas, ¿no? e que eh, os Estados Unidos de América eh, non apesta, pode apestar Donald Trump pero Estados Unidos de América ten unha xente maravillosa e hai que volver a, a, a retomar unhas relaxiones intentando que sean en, en a seguinte fase máis de igual a igual non unhas relacións de de dependencia ¿no? e esa é unha oportunidade que, que se está vendo porque ás veces crees eh, o que antes hablabais medio medio de broma medio de coña ¿no? do tema de Hungría no de que as cosas son irreversibles e non é certo a humanidade desperta e cando todo o mundo cree que Hungría era irreversible que estaba en manos de, de xa normal hombre o, o que ganou as eleccións ao, ao mellor tampouco é eh, o que quisiéramos pero a diferencia é notable e sobre todo ha volto a demostrar a importancia de manter a democracia ¿no? o sea, que tantas veces hemos falado en esta mesa que é importantísimo mantener a paz e a democracia ¿no? porque a democracia te permite votar te permite cambiar de rumbo eh, eh, as filosofías e as políticas do, do teu país ¿no? e cando todo o mundo daba por perder a Hungría pois pues de pronto Hungría verás como se convierte en un país proeuropeo e eh, eh, acaba eu, eu estou discrepo Bastante Mira, de Déxame decirse unha cosa de Vas estar a acordo conmigo Eu vi un comentario dun amigo meu En Facebook que poñía exactamente Non sei de que se alegra tanto a xente Porque perdeu as seleccións Ponendo equivalente aquí a Bascal E as ganou Espinosa e os Monteros fin, <risa> Claro É <risa> sí. un tipo Eu vexo unha grande desgraça É sí. a desaparición da de esquerda Do que é o arco parlamentario sí, húngaro sí. Sí as esperanzas postas en alguén que simplemente proeuropeo pero é armamentista xa veremos as políticas sociais e as políticas a nivel de migración como é? Se lle preguntou mesmo por os dereitos do, pois do LSTBI ven, vendrá, vendrá outro E aparte deso, algo moi importante é unha persoa que está acusada de, de agresión Eh, machista sí. unha persoa sí, sí. Propia... un decir, angelito que non, non é non. Non, nin, non. Eh, eu, vamos, eu non considero unha gran alegría que desaparecerá outro vale pero é un tema totalmente eh, só so estratégico es decir, que, eh, vai ser unha persoa que vai eh, abrir a, as portas para seguir con a guerra en Ucrania é unha persoa saberá o que vai suceder porque a ver como se vai adotar de petróleo e de gás que depende de de Rusia. Grixo fixo eh, unhas declaracións dicindo que a manter a, a compra de petróleo a Rusia. Que eu que non quero Ucrania. Claro. Eh, eh, eh. hai un, un oleoducto o Druzhba Que chama, bueno, traducido o leoduto amizade que Ucrania cortou xa hai varios meses dicindo que houver ataques rusos os rusos negaron que houver ataques e eles eh, eh, o, o que marchou o, o tipo este dixo que non, que era un sabotaxe por parte de, de Ucrania realmente son dous tipos que este era o mesmo partido O que comentou aí Ignacio, que está xudgado por violencia machista, non é ningún santo, e un tipo de ultradereita tamén. O único que cambia é que este apoia o, o empréstimo de 90.000 millóns de euros en arm, para armar a Ucrania. Mm. Ese é a diferencia, e é o que estaba antes non o apoiaba. demais, é exactamente igual. É de ultradereita, pensa o mesmo, e es... xa decirte o delegue de TBI, pensa o mesmo, é dicir, ele... É igual, o único, oh, no se... único que cambia, o <risas> único es que cambia é que apoian a Unión Europea. Por oh, certo, algo sona so cousa en Rumanía, en cambia. Rumanía, en Rumanía hubo unas eleccións presidenciais. Por certo digo que como funciona a Unión Europea tamén en determinados casos. Hoube unas eleccións presidenciais onde hubo un candidato que non contaban con él que aquí decían que era pro ruso, o que era era non pro Unión Europea. Deito, que que, tener... que quedou de primeiro e e anularon as eleccións. E cando as convocaron de novo, o día antes de rematar o proceso de inscripción, a él le dixeron que non se podía apuntar, porque non que cumplía con un sí que, para que non pudiera volver a inscribirse. É dicir, A Unión Europea tampouco é tan bonito todo, ni tan demócrata, bueno, ni eso, tan no sei que A guerra sí, de Ucrania de... deixaron claro está como o de Palestina, está por riba de claro. todo, o sea, Evidentemente, Aí, o que está dicindo tiven claro, co de Palestina a Unión Europea non funcionada. Isa se ve con cousas chorradas Hay como varas Euro, como Eurovision, non? Con acusan incluso a España por non participar y, bueno, que que ao final é unha chorrada que un un catro cantantes que se xuntan aí. Pero a Unión Europea está totalmente alineada con Estados Unidos e con Israel, e ainda que agora, neste caso, alguns países, comezando por España, polo menos oficialmente, non apoian a guerra, a, a, bueno, a, a masacre de Irán, o asalto a Irán, pero na práctica é que é igual, non cambia nada. E a guerra de Ucrania agora mesmo estáse se mantendo... Se, nos no, eh, unha solería no, non se ha de estar pesimistas vamos a ver Borgar era un tipo que estaba reunido con sus colegas de la Unión Europea e a mitadde de, de, de reunión Decía que iba al baño e de onde iba a chamar a Putin para comentar a súa. Bueno, ¿no? son esas son le, as lendas urbanas. Esas cousas, sí, sí, sí. lendas urbanas eh, no, que realmente que pero que Pode chamar en calquera no, momento, realmente sin ter que ser inovable. No, realmente, realmente eh, as posicións de Hungría impidiron eh, moitas eh, decisións de eh a Unión Europea. E iso eh, se acabou con este tipo que que eh, que hai que hai ten un listado de cuestións entonces, que, que desmontan sou, eso no Non libre. Tan pesimiza ni moitísimo menos. E logo, as posicións que Europa está neste momento adotando con respecto a Estados Unidos, en desamais as vimos. En desamais. Non, non adotou. En, realidad, non, non a, en bueno, países europeos, ver, Europa polo dora, Vamos a ver. Eh, eh, no vamos a ver. Ni Ninguén... Ninguén eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ha feito caso de vir a buscar o vosso propio petróleo por aquí. Ninguén ha hecho caso de ir a defender e a liberar o estrecho de Ormuz. Ninguén X Eso... hecho o caso de vir Hay conmigo que... a bombardear a Iira. decir. Por vez por primeira vez e aí agora enenttro na en figura de Donald Trump. Por primeira vez Europa ha dado eh, signos de independencia y de que tiene auténtico interés de que el orden mundial cambie hacia un multilateralismo. Eh, por supuesto que a, a postura de Pedro Sánchez es, eh, eh, ha sido el que ha liderado este este tema, ¿no? Pero hay otros países que lo ven también con la misma claridad eh, con a lo mejor no lo expresan de forma eh, evidente, pero con sus feitos sí lo están eh, eh, demostrando, ¿no? Entonces, Eh, ¿Qué nos está sudando en este momento? A figura histriónica de, de Donald Trump. es decir Un tío que se disfraza de Jesucristo para curar a los enfermos, como hizo ayer. ¿no? Eh, Era un médico de, da Cruz Roja. Ah, exactamente. No sí, sí, sí, sí. Era un médico da Cruz Vermelha. Sí, sí. Eso no es, es lo que dice él cuando sí. el, el propio movimiento maga americano le dice, hasta ahí hemos llegado, Donald. ¿eh? Hasta ahí hemos llegado. Un tipo que se atreve a enfrentarse con el Papa que para moitísima parte da sociedade americana católica é unha figura moi respetable e que chega a polemizar con él e que además o... agora é americano. entón, o que está a pasar O que está a pasar... Sí, a ver, e que matou a Líja Meneí que era o equivalente ao Papa para os chiitas. É importante. No, vamos, sí, vamos ver, ver. ver unha cousa porque eu penso que hai algo... Quería acabar... Ah, perdona, disculpe. Sí, no, pero hai que interrumpir. Sí, sino... sí, sí. sí, sí, sí. No, que, que, <risas> quería acabar solamente con unha cousa sí. que xa descubriron no os, os griegos. Sí, anota, anota, nación inación. <risas> que descubriron os griegos cando eh, os deuses os deuses queren eh... Mm, condenar a unha persoa a ciegan co pecado de soberbia Creo que é o que já está pasando a Donald Trump o xa, sea, o eh, xoistrionismo eh, no fondo é un problema de soberbia Eu non sei eh, definir eh, Sua eh, su enfermedade psicológica eh, eh, Cale Porque non sei o técnico nesa no, materia Non é ¿no? un artista, psicópata si, total, total, Pero exactamente si, si, si si si si si Se é un psicópata infantil, De diferente grado Non sei pero, no o, o que é evidente É o no. que estamos vindo con sus feitos Rechazado no? por o seu pai desde eh, pequeno E ese Ese apoio que tuvo Desos 70 millóns de votos Que falabais ao principio xa non os ten xa non os ten tendrá, ahora, ahora se está falando de que do orden do 34% da población ¿no? uh -huh, e eh, uh -huh. probablemente en noviembre eh, se leve unha sorpresa eh, ben boa ¿no? pero hasta ahora novembro pode facer unha vegano o problema está que se si Villacañas tiene razón le van a desplazar e va a subir vans A continuar con as mesmas políticas, pero en ese, en ese momento, é es cando a sociedade eh, ocidental eh, nosa europea ten que tomar postura. Eu non entendo antes de que ponga a sintonía Joaquín non entendo como a universidade española non está eh, eh, eh, levantada en armas facendo asambleas manifestacións e eh, folgas pola situación que está a pasar En tiña, este manto no planeta. Iso tiña que facer polo tema de Palestina e non foi así. Pois, pois vai a mi favor, de que é que é a propia sociedade a que ten eh de algunha maneira que espabilar xa, e eh, no, mobilizarse. Estou totalmente de acordo, pero vouche decir simplemente unha cosa con respecto a Europa. É decir, non foi só Europa, senón que foi Australia, Nova Zelanda, tal, todos os países a nivel xeral <risas> cando viron que eh, que Estados Unidos e Israel non podían con Irán. Que Irán respondía e que respondía de xeito bastante, eh, decir, forte, non? O único foi Pedro Sánchez. Realmente, de feito, os tiros de, de Trump van a el. José sí. Pedro Sánchez Onti chegou a China, deu unha das universidades máis importantes de China, deu unha uh -huh unha clase magistral, unha clase e vou dicir a colaborar. Necesitamos que colaborades, tal. Europa, e, vos está, está desvendendo en Europa un montón de, de produtos in, industriais, de todo o tipo, comerciales, dunha maneira, e nós temos un déficit, Europa, temos un déficit eh, moi importante que aumentou este ano un 18%. Por lo tanto, tedes que comprar máis produtos europeos. E, aparte, chamar a abrir as portas para colaborar, é eh? fundamental. Dentro do de que ten que ser a coexistencia pacífica, a paz, unha maneira de traballar, de comerciar diferente. Cosa que non fei Estados Unidos. Vamos a facer un... Descanso. Me deixas de... Tres, después, tres no. Líneas, no. Resérvalo para despois. No, no, no, no, vale. aparte... Era para falar de China, pero sí. No, no, sí. no para de despois. Te... Claro, bueno. Vale, vale, vale. vale. Seguiremos. No.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 ha sido moi asitado porque o debate ha continuado con café fervendo na má pero é es que hai que, que seguir Ahora, eh, eh, hemos tocado temas novos pero quería rematar o tema de China e da visión de Villacana ¿no? Villacañas dice, China, eh, dice frente a las, frente a ansiedade estratégica de Estados Unidos China se mueve con serenidade reflexiona Villacañas. A su juicio, la principal ventaja del país es su paciencia histórica. Como civilización milenaria que es, no opera con los tiempos cortos de las democracias occidentales. Cada movimiento está inscrito un horizonte de décadas. China ha logrado articular una economía capaz de generar prosperidad interna, construyendo una clase media que refuerza la estabilidad del país. Además ha creado instituciones financieras alternativa al dólar, lo que le brinda autonomía sobre sus inversiones globales. En África y América Latina su presencia se ha expandido sin recurrir a la militarización, sino mediante la financiación de infraestructuras. Sin embargo, Villacaña se advierte de un punto débil, Taiwán. La reunificación con la isla es vista por el Partido Comunista Chino como una cuestión existencial. Durante los próximos 20 años, toda la estrategia china estará condicionada por ese objetivo totalitario. Pero hai últimas noticias ao respecto de Taiwán hai negociacións decir, que que a China nunca nunca dixo que pola forza das armas iba a facerse con Taiwán o que non quere que se faga é precisamente que, que se arme a Taiwán E ese o tema é que se arme con armas, pois pues, estratexicas e tal que non o fai Estados Unidos. Tal sí, de, que sí, desculpade un segundo. De todas un segundo se vos parece abrimos teléfonos por se si alguén quere chamar a intervir, vos parece? Hombre, pero, nos eh, parece eh, estupendo. Pois pues, si alguén ouinte que quere intervir pode chamar ao 604 030915 entraría en directo. Repetimos 604 030915. Para a próxima vez coñemos un teléfono que estaba, cun número que máis fácil. Decindo, o que estás dicindo de Taiwán é que precisamente a política de China, que é a política que, que fai en todo o mundo, que a política fundamentalmente de comercio, quiz pro cu, eu te dou, ti me das, non é a política imperialista dos Estados Unidos de invadir un país, cambiar o goberno e roubar os recursos, sino que le si, é verdad, que buscan recursos, pero dan algo a cambio. Non, non montan bases militares. China ten unha base militar en Djibouti e se acabou. Eu eh, sí. eh, e, e co respecto de Taiwán o, o, o sistema é como o pasó con, con Hong Kong No ano 99 Hong Kong pasó a China eh, China montou ao lado de Hong Kong Unha ciudad que se chama Shenzhen uh -huh. Neses momentos Shenzhen non era nada Oxe Shenzhen se come a Hong Kong E té un nivel de vida moitísimo Moitísimo máis elevado que Hong Kong E o que está facendo China é desenvolver Toda a zona súa frente a Taiwán E Taiwán acabará pedindo entrada en China Cando China supere, que xa está superando Moitas cousas a Taiwán É eh, sí, eh, cuestión, pero... cuestión económica Eh, nadie quer pertencer a un país pobre hai eh, duha posibilidad Vamos de ver unha cousa un corporación Teño opinión A, a verdade é que non teño opinión sobre as, as temos... corporacións eh, moitas corporacións de Taiwan taiwanesas mm -hmm. eh, e grandes empresarios este, invisten en China é claro. decir, que as empresas eh, eh, continentais de China están hai investimento, eh, eh, investimento o que, taiwanés O que evidente eu non teño opinión pero eu... Observo que, que Estados Unidos acaba de chegar fai como 3-4 sí. anos a un acordo moi importante con Australia e máis Japón, eso precisamente tío. previendo este conflicto que Villacañas ve en 20 no. anos eh, Eu non sei eh, cales son os súas intereses estratégicos o, para que Estados, que, que Estados Unidos le parezca tan importante eh, vamos, este tema no? hay, um, Pero Existe bueno. o que se chama as guerras híbridas Pero Estados Unidos non dá basto Claro, existe o que se chama as guerras híbridas e eso eh, realmente é unha delas aquí pero realmente non se está dando unha, unha guerra, nin unha preguerra entre Taiwan e China continental, non é certo. Non, non, non, sino non que son hay, os intereses hay... exatéxicos de Estados Unidos e do occidente que utilizan Taiwan como unha arma eh, híbrida. No sentido, non é, un, non é, o, non é a real, porque a nivel económico e demais, é decir, que ven a ser igual, son chinos. A máis son xinos continentais Porque realmente a, a xente que vivía en, en, Na Formosa, en Taiwán sí, son, era, era, era, era muy, era muy agora minoritaria mismo, Agora mesmo a... que me está gobernando en Taiwán Que durante moitos anos gobernou O Kuomintang, que era o partido de Chiang Kai-shek Cando escaparon da China continental Era un fascista Hasta utilizaban un uniforme nazi Porque elles non Era, bueno, el, el O Kuomintang escapa de China continental Cando chegan os comunistas ao poder Se instalan en Taiwán Era unha parte máis ou menos, máis ou menos Tanta poación como a da que había na illa Hoxe en día son a maioría Pero é verdade que hoxe goberna o partido eh, Independentista que é de orixe De xente de orixe de, de, Do propio Taiwán Estuvo esta semana pasada A presidenta do Kuomintang Que é o partido do antigo Changi Chek en China, visitando a Xi Jinping. E o que está comentando Ignacio, que moitos empresarios están traballando un lado e outro. E Estados Unidos fai, eh, reforzo o AUKUS, que é o acordo que ten co Gran Bretaña e con Australia, e, e está rearmando a Corea do Sur e fundamentalmente a Xapón. E en Xapón agora mesmo hai unha primeira ministra moi belicista Porque eles miden todo pola súa forma de ser. Eles, eles que farían? Invadir Taiwán. Entón, se les dan por feito que China vai facer. China non necesita. China o que de día que non vai deixar que Taiwán se independice, se recoñece, etc. Pero eles non non está entre as súas prioridades en absoluto invadir Taiwán. É cuestión de tempo. É cuestión de tempo e, de tempo, que que tempo e pouco paciencia. a pouco van a acabar entrando. Sí. E China, para eso ten paciencia, ou se dicir, milenaria, que é unha cultura milenaria e e, e o demostraron ao longo, ao longo da historia. Eh, postos a, a falar Pero, e estou ¿no? claro. <risa> sí. no, Eu quería sí. falar de, de Gaza e de Palestina, tal que significa eso porque desde 1948, antes, antes xa no final do século XIX, onde cando naceu o sionismo, xa empezou a haber colonos e tal, e problemas de tipo violento, tal, non? Nos anos 20, depois dos anos 20, é exactamente igual, non? Pero a partir de 1948, cando se decide na resolución 181, penso que é de, de Nacións Unidas, donde se decide de que vamos a facer dous estados, inda sin concretar, inda sin tal, pero sí que dous estados, dando unha procentase determinada aos sudeos, eh, procedentes de de Europa fundamentalmente e eh, da que con a xente que estaba con os judeus que vivían ali que eran próximos de ali eh, originarios de ali, árabes árabes ao final de, de contas eh, e os árabes decir, dividir aquelo eh, tal daquela maneira dende 1940 que foi un erro magistral, foi un erro e eh, sí. eh, intentar construir un país donde xa había outros habitantes e así tal foi o tema que no 48 hubo a Nakba, eh, donde a catástrofe, donde realmente se pues, expulsou sí. máis de 700.000 eh, árabes das terras, non? Que, que, que non estaban a acordo precisamente. O acordo sí. era que podían seguir vivindo eh, ali. En cambio, o que fixeron os estretes, e a partir de iso, é eh, cando empezas de alguna maneira o, unha guerra sempre se sí. o polo occidente Sempre, sempre. Daquelas augas veñen estes lodos, si. Sí. Sí. Ah. Sempre o Occidente sempre apoyó a sí. a Israel como unha avanzadilla de Occidente no no Oriente Medio, porque Oriente Medio, no Medio Mundo Árabe. No Medio Oriente, mundo medio, árabe. No lo, que por... o axo occidental, o que onde está o o, o petróleo. Polo no sentimento recursos de, culpa, no, de culpa, no, no, no, no, no culpa. Bueno, por sentimento de culpa, non banda... hai tal sentimento de culpa, o que hai, o sí. que eh, hai é un enclave no medio mundo árabe acababan de independizar todos esos países hai unha película Lorenz da Arabia ¿no? ¿no? que Arabia, se ve sí, como sí. vai facendo a guerra contra o Imperio Otomano desmoronamento do de Imperio Otomano independencia división dos países árabes porque inicialmente eles promoveron e axudaron a determinados xeques para que houbera división entre os árabes, non interesaba un país árabe potente, sino que houve división hai que recordar que Nasser Nasser, presidente de, de, <risas> de Chibco sí, nos seus tempos Ele falaba de panarabismo e falaba de unificación dos países árabes sí. Pero estaba aí Israel Israel xoga un papel importante Que é ser un enclave no medio dos países árabes e controlalos Dividilos y masacralos. Sí, fe... e masacralos E toca masacre máis cercana ao povo palestino Porque o, o que están ocupando físicamente os israelitas pero non deixaron de bombardear a libaneses, a sirios, a exipcios, a, a iranís, cir, da igual, e non son árabes os iranís que son persas, pero da igual. É un enclave bueno, unha clave occidental en, en Oriente Próximo, en este caso, porque xa sí, está eu, aí arrimado. Eh, ent estaba entrando eso pero non para facer unha historia tal, porque nos levaría a outro programa. Tal. Sí. Simplemente era para chegar a eh, nós somos o xardín, Como dixo Borrell. Borrell, dixo, somos o sardín e outro é a selva, non? É dicir, Europa é o sardín e tal. E Borrell foi a, a Letanjahu, non no un momento, despues do 7 de outubre de 2023, a dicirlle, tes do dereito do mundo a facer o que queires, tes que de dereito a defenderte, non? Como se si non, si, sí. si non existira a historia a historia da masacre palestina dende 1948 e antes, como dixen eu, antes, en, dende, dende case principios do século pasado, e ao final, cando enlaceu o xionismo xa, é dicir, como se si non existira a historia, non? Como se si todo empezara tal. E no 2014, aquel bombardeo de Gaza, Cubera e tal, bueno, fuera terrible, non? Bueno, pois antes e tal, non? De, de, de, de feito, Gaza eh, A convertiron nunha prisión Bordearon todo, rodearon todo Con alambrada E non deixaban nisiquera a chegarse a 500 metros de Desalambrada E no mar non podían tampouco ir a pescar e, a pescar limitado un, 500, Non sei cantas eh, millas Pero non sei se eran 50 millas Non sei cantas Pero era moi pouco para poder O que o que iban aos palestinos os gazatís a, a pescar e demais. Bueno, e aparte deso, parece ser que hai recursos tamén gasísticos e petroleros. Si, aí gas fora. diante na costa bueno, de Gaza. Eu, eu, eu o que ibera que non é de agora. E entonces que pasa? Que Europa, Europa sempre, sempre se posicionou cun E ao día de hoxe, ao día de hoxe que anda o goberno español, o Alvares e demais intentando, di, bueno, Eslovenia era un dos países eh, mesmo Bélxica, mesmo Irlanda, mesmo Eslovaquia e tal, é dicir, que planteaban eh, que hai que romper as relacións con Israel e, sobre todo, o acordo social de, do Mediterráneo, que hai un acordo económico e eh, social uh -huh. con Israel e que sigue en vigor. Non no, no sei se no artigo 2, e tal, que fala dos, que se non se respetan os delitos humanos e tal, o derecho, que, que hai que rompelo. E non se rompeu. E estamos nesas. Europa aínda non non fixo absolutamente nada con respecto. Vamos a ver o que no, pasa va, acá. Vamos, vamos Entonces, ver, pero o no. que me quería decir eu é simplemente que, é dicir que Europa, Europa como tal, ten un dobre vara de medir. Por eso eh, Pedro Sánchez di temos que recuperar non só militarmente, co di porque claro, non quere ser discordante con o tema militar tampouco, pero di moralmente, hai que rearmarse moralmente porque realmente perderon toda a legitimidade. E eu escoitei a Bollier. Eh, a Bollier, a, a, a, a Escoitei, bueno, pois foi ministro, un ministro importante, da reconversión. Do e do no teño aquí da reconversión. Eh, Borrell, eu escoitei a Borrel agora arrepentirse dessa situación de que foi facer ela a Televi. Et, non te parece eso enormemente importante, importantísimo, decir, importante me parece que se arrepensa o os erros, os erros históricos, reconocelos, é é fundamental. Te iba a decir sí. que non é o momento que eu defenda Borrell, que que, que, que, que podo defender por moitas razóns, e, e reconhezo e, moitos e, erros del, non? pero non é o momento de eso. Eu quería introducir outro tema dado as dificultades de buscar unha solución ou de prever por onde vai a ir rematando este tema ¿no? e eh, en canto plazo ¿no? que o tema da, da, do pacifismo e a non violencia ¿no? que opina desde si, si é posible eh, aplicar esta eh, filosofía, esta doctrina eh, en algún sitio neste momento, en algún país del mundo, en alguno destes de conflictos para acabar con ele, é decir sería posible eh, que o que fixo por exemplo Alemania, cando no ano, creo que foi 1924, despois da, da Primeira Guerra Mundial, eh, Alemania eh, quedou con moita deuda con Francia e non tiña recursos para pagala, e Francia decidiu eh, invadir Alemania. E os alemáns adotaron unha postura de non violencia. Llesaron paisadas, Non colaboraba en nada Pero non loitaban É es es posible Eso foron polos acordos De Versalles no 18 Que Francia tiña dereito A, a cobrar Unha indemnización dúvida, de guerra que decir, En diñeiro ou quiero... en especias As sí. especias foi eh, Ocuparon a Conca do Rour E levaron carbón que foi unha das cousas que que va nacionalistas, si, sí. que chaman nacionalistas, os nazis alemáns para rearmarse, nós estamos ocupados polos franceses. Pero el es, él es eh, quero decir, eh, o, o Gandhi en algúns momentos, non? O eh, a figura eh, eh, eh, eh, vamos, prototípica da das religións Jesu Cristo, ¿no? que nun momento dado decide non loitar. Decir, ten sentido a no violencia, todo xunto, como, como, como filosofía, de deixar pasar ahora os americanos en Irán, sí, oh, sí. baixar os brazos, eh, que eh, eles eh, nos respeten e acaben marchando. Rem. Ten algún e, sí, sentido? Os palestinos eh, acabaron en prisión, claro. Eu vou que, que sí, que é. eu estou de acordo na no violencia, estou de acordo na coexistencia pacífica, Visto de acordo en que non hai por que... É dicir, que, que en todo o caso eh, non hai que levantar as armas, que sobre todo cando non podes, cando te va machacar o pobo e eh, eh demais. E iso eh, agora sucedeu en, en Venezuela. Eu confío que o tema de Venezuela sexa por evitar eh, unha guerra. Confío. Más como a guerra, unha masacre. pero bueno. Confío neso, que sexe es eso. Como, y... como filosofía non la rechazas en absoluto. En absoluto, todo. vamos, eu penso que a debe compadres. ser a filosofía que debemos de, de propagar. Uh -huh. Ose estuvemos con estudiantes de, do, do Ferrol Bello na, na exposición que temos ali na universidade, e viñeron setenta rapaces e rapazas e tuvimos oportunidade de disirnos a eles e tal, e de propagar a non-violencia, a a amistade entre, entre os diferentes. E, e ben dos dibuixos que les pareceron. Boa, eh, les encantaron, non? No? Muy... Moitos cativos eh, impresionados tamén, de feito, sí. despois plasmaron Galé Outros, pois, a maior non lle daban a importancia que tiña aquelo, pero foi importante e tal, e sobre todo porque mm, é importante chegar a, a, a xente nova, aos rapaces, e rapazas, este se viña Evitado. entre 12 e 15 anos. Hai unha compañeira que creo pasa, que Joaquín? que hai unha compañeira de radio que creo que quería chamar, pero quería que non, non se atreve, no sé non sei que pasa. sei y... que Pois le damos paso canto queira, aunque te sexa e e contesto a miña opinión. Sí, eh, eu son partidario non violencia. Pero, Penso que o obxectivo da humanidade que podamos vivir todos en paz. Agora ben. Sí. Mentre existe imperialismo, hai un dito latino que diz se si dispachen para velum. Temos o caso aí evidente de Corea do Norte. Desde que ten armas nucleares, ninguén o toca. Eh, Irán, eh, se si hoxe en día está aguanta, é porque ten armamento e ten capacidade para responder aos norteamericanos. Se si estaría barrido do mapa. E evidentemente, como demostraron Evidente non era que non convulgas con nos no Non, de, non, non era un problema De dereitos das mulleres nin de nada deso, de porque o primeiro día Xa bombardearon un colexo E mataron a 170 nenas Entón non hai son sempre bueno, as disculpas de sempre vamos ver, as de campañas todas... de propaganda que fai o imperialismo de que fai as guerras e mata xente por polo ben deles como a historia esteve unha dunha non hai un pai que lle pega un nero e c logo por tú vía non por todo ben non lle pegas pero bueno hai cando lle pegase por que algo falla pois en este caso é o mesmo o no, bueno, mesmo, pega, bastante peor o lle imperial, pega porque non é capaz de utilizar outra forma para Conseguir que o neno que O dominio Recurrir a violencia non é educar vamos, vamos. Non é educar entón, vamos, si, sí. o, o meu objetivo, teño clarísimo O objetivo de Meridade ten que ser A non violencia Agora mesmo, no mundo no que vivimos Con un imperialismo desbocado Non queda outra que armarse Para sobrevivir a isto vamos E a... con o objetivo Da eliminación dos exércitos e das armas Ese objetivo A propia Carta de Nacións Unidas eh, mm, defende o... o defenderse por todos os medios, incluso o armado, é dicir, no sentido... frente tirano e a tiranía e demais. De todas maneiras, Irán praticou a non-violencia durante moito tempo. E así foi. Eh, eh, eh, <risas> o que os atacou foi Iraq como unha, eh, unha guerra proxi tamén, apoiada por todo o Occidente. Estados Unidos, eh? sí. É, é decir, casi foi o tema e eles seguiron practicando o tema non invadiron a ningún país nin foron os que nunca emplearon a armas para atacar a ningún outros veciños nin demáis eso nunca foron eles foron precisamente os outros en este caso sigo, sigo e remato casi con Villacañas pues o, o, o catedrático de Lili, aun así Entonces... Eh, eh, Villacañas no es completamente pesimista cree que Europa aún puede articular un bloque de democracias capaz de resistir tanto al autoritarismo chino como al imperialismo estadounidense Para ello propone tres ideas, romper la, la regla de la unanimidad, fortalecer alianzas con la Commonwealth, América Latina e India y considerar una OTAN sin Estados Unidos. La OTAN puede seguir mantenéndose con Estados Unidos fuera, sostiene. También recomienda a los europeos apoyar los movimientos de resistencia que están surgiendo en Estados Unidos. En este eh, contexto Villacañas aborda también el papel de las redes sociales. La democracia solo puede sostenerse si existen ciudadanos capaces de razón ...sonar críticamente, pero las plataformas digitales han colonizado la mente colectiva. TikTok, Instagram o X funcionan como herramientas de desestructuración psicológica y fomentan el narcisismo, la impulsividad y la despolitización. En ese sentido advierte, sin una universidad fuerte y sin humanidades robustas, la democracia está perdida. A filosofía non pode limitarse a de construir conceptos Debe reconstruir un sujeto democrático Capaz de resistir a presión das plataformas bueno, eu aí, Estou de acordo, aí, pero hai algo que non estou de acordo eu aí É a interferencia O vello é moi bo no, Hasta agora moi ben, esto discrepo moitas cousas no, Unha fundamental é a interferencia A interferencia de estados noutros estados É dicir, eh, eu, como organización social ou política e tal, podo apoiar a, a xente en Estados Unidos, pero non como Estado, como xa, goberno, apoiar a ninguén en Estados xa. Unidos para que derroque a, a, a Trump ou a compañía ou o que fora. Uh -huh. eso, é inter, eso é algo que está proibido polas Nacións Unidas. Podés apoiar a, a comunidades americanas, a comunidades no, internas. Ton, como Estado non podes facer ningún tipo de interferencia en ningún outro país. Cada país se ten que de, eh, Soberano, liberar a sí mesmo. En uh -huh. todo caso, se si eu da viña político que fora, eu quero ir alí a colaborar e tal, o fago. non en, hemos entonces, tocado Cuba, Ignacio. Eh, no, Cuba, queda para pa outro programa. Eh. Queda para pa outro programa. Eh, pero, pero cosa, este domingo, 19, hai unha manifestación en Compostela sí. na defensa de Cuba e contra o mm. imperialismo americano na supervivencia de Cuba sí. non o no régimen non, non, na supervivencia non de, de Cuba e de todos e todas os cubanos non vos dades conta que, que pasa? como vai facer Cuba frente aos marines cando invadan aquelo como seus helicópteros Apache sí. e non sei que tal, que pasa? vai haber unha gran masacre non, seguro que non que vai pasar? É dicir, que os cubanos van a sacar o, o Krasmikov e van a empezar a disparar pola rúa, ese tal y O AKM. Todo Miami está cheo de AKM, cubanos. No lo van a deixar, están enfrente. Todo Miami está cheo de cubanos. AKM é unha versión modernizada, o AKG 47. Sí. O cae a é bueno, non tan moderna, pero bueno, máis moderna eh, Queríamos okay. falar da guerra, queríamos arreglar o mundo Probablemente non o hemos conseguido Pero bueno, por lo menos a millor hemos brindado a, a nosas pois pues, algunha idea, algunha reflexión É eh, eh, eh, fundamental é eh, falar nas escolas da coexistencia sí. pacífica Da solución dos conflictos de maneira dialogada mm. eh, eh, Da de... palabra como elemento para arreglar as cousas, dano violencia. E hai algo fundamental que, que se abandonou na escola, que é a coeducación. É uh -huh. dicir, evitas a guerra civil ou evitas tamén O machismo, sí. eh, a agresión sí. a violencia entre, sí. entre persoas diferentes... Que o concepto de dominio estar... non exista na escola. Exactamente. O sí, que... é que se acepte aos diferentes. Y e as cambio... diferentes. Sí. Que hai que recoñecer que todo o mundo ten pode ter, ten dereito a ser distinto ou de outra maneira E todo está ben, non hai porque, non por porque a a e non por eso vai ser meu enemigo, e non por iso vai ser o meu enemigo, E non hai que marginar ningue, ni tratar ah. o peor. Ben, é unha cousa que discrepo do, que liches aí Evidentemente eh, o da OTAN eu non estou de acordo cos alianzas militares por eso decía que un, para mi sí, é unha alegría sí, que claro. haxa un país que vai É unha discrepancia menor Que vai a Si, sí, pero fala outra cousa Non, non, non, non Si das redes sociais se ha falado moi e non vou volver a entrar sí. estamos todos de acordo E vale. eu queria falar dunha cousa sí, cando fala do autoritarismo de China Quenes somos nós para decir que China autoritaria nos que como comentaba antes la Unión Europea eh se cargou a un candidato determinado porque non lle gustaba ou que leve investindo porque a campaña das seleccións húngaras. A campaña, a, campaña pechera, da, a campaña das húngaras, bueno, como, comenzou, claro, <risas> A campaña das seleccións húngaras. hai dous anos que comezaron en Venezuela. hai dous anos que comezou a campaña das seleccións húngaras e houve moitísimo diñeiro europeo para <risas> apoiar ao Partido Estetisa ou que se enfrenta ao que se enfrentou ao Fides. A China tampouco é un deseado eh, de virtude. Estados Unidos. Podemos falar moito de sí, sinónimos, pero Estados, Grecia, Unidos. Sí, conciso, Estados Unidos Que democracia é Estados Unidos Cando hai dos partidos que son, que son exactamente iguais iguais Que capacidade de elección Ten unha persoa Que vive en Estados Unidos eh, o, o burro o, o elefante Que son ao final sí. O único que se diferencia Rojo ou azul o Son o mesmo sí. Desde o noso punto de vista Unha cousa que temos que aprender Que unhas cousas que facos chinos Eles chegan a un país ...y comercia con ese país... Nos queremos estos recursos e a cambio, que queredes? ¿Que vos fagamos trenes, que vos faramos hospitais, que vos fagamos estradas? No, pero, que o no, fan. fan mas, pero mais, non se meten, profundas. non se meten no chinés, eh, pero non veo me momento nunca no, yo, na política dos países cos que comercian, nunca. E comercian co país de todo o mundo. Se meten en seus propios cidadáns. Vamos a ver, tampouco nós no pues no. non temos que que importar ningún tipo de modelo político ni nada cada un ten que defender o, o propio xeo o, o, o, o tema de Hungría okay. de pero o que si sí que non é o que non podemos decir é que China e non sei que precisamente porque está demostrando totalmente o contrario acaba de sacar a máis de 700 millós en década e media 700 millós de personas da pobreza, da pobreza. simplemente hai que ver o desenvolvemento de China para darse conta de que eso non é unha granditadura dictadura nin é, é, uh, é imposible hai A disque po que queiras, pero vese claramente que non, porque o, o que se está dando ou simplemente hai que vivir, a rei, xente que vive alí, españoles que viven ali, que dan a mostra do que hai. Está claro que as libertades políticas como as entendemos aquí Non existe. Hai o Partido Comunista existe, nada, nada, nada, nada menos. existen hay, as tendencias. Sí, sí, existen. Sí, sí, claro. una, son unha okay. a Penso que es conveniente ir a China, mira, estar en un restaurante e poneros a hablar de política co alguén de China, a ver como relaciona el e a xente de. Incréditos, no, sí, pero... feitos por empresas occidentais. En China, 85% da poboación apoia ao réxime. 85. E digo do réxime, non podo falar do réxime, no a nós no leídos por Luis San Pedro. Que di? A civilización occidental a nosa ten como valor supremo a liberdade. Si ha en, China, sí, sí, en sí. China, o valor supremo é a igualdade. Perdona, al, a a occidental e, e armonía, a doble e a occidental e a doble vada de medir. Exacto. E a no, doble vara de, no, si, sí, no, porque o que non podemos no, decir, o que non podemos decir é que non hai doble vara de medir. Gaza é unha proba sí, pero, manifesta de no, no, si que hai doble vara no, no. de medir. Mira, no e claro, claro. no es que, no, sí eh, claro, para non estamos falando diso, agora hablando del comportamento, que, de... comportamento interior da sociedade china e da sociedade sí. española, no con terceiros onde tes sí. toda a razón. O sí. tema sí. de Gaza no. lo has poñar, explicado moi ben e o comparto. Son un exemplo. pero sin embargo, o tema de China penso que non tedes unha visión correcta do so que sucede ali. Preguntarlle a Pablo Has que opina da liberdade. Bueno, Preguntarlle a Pablo Has que opina da liberdade. Que por cantar leva seis sí, anos tío, seis na cadea. Suiza que sí. de seis ser anos indultado. na cadea. Sí. A seis anos na cadea. E os da Sassún, canto sí. tempo levan en prisión? El, el, Pablo Sassú leva todo o tempo Pablo en prisión. Pablo Sassú, é só verdade, pero non hai razón. Non, non, non, hai unha, digo, porque un coñecido, por Com porque de un coñecido, porque as liberdades sistemamente desaparecidas. Compañeiros, non no podemos falar dese porque tempo. China outro bueno. día. Outro sí, día falamos, de, parte, China. No importar, día, sí. falamos de China. Toca outro día, toca para outro día. China e Cuba, eh. Vale. Okay. Que luego, sí. más, o que toca outro día cubo que toca defender. Este va? domingo no, no, no, no, no, no. en <ríe> Costela. Bueno, unha cousa para rematar. Algo sí. que moi breve, que diga de un para rematar. E nos vamos. Na, pola miña parte creo que está todo dito. Pa min igual, porque tería que empezar de novo. De novo, sí. no. <ríe> va, eh, dar, pero, dar las, segundo, eso sí, pero, dar gracias pero, a audiencia. Pero sí que quero sí. decir unha cousa. Deña. Occidente... É unha sociedade insusta. É insusta. Sí. Eu o vexo todos os días. Vexo con xente desto desalcios, vexo con xente que non hai justiza para moita xente, xo xo digo, non só a nivel de vivenda, sino en outros niveis. E, e vivín durante moito tempo tamén, dende, dendo, en, nos anos 80, foi moi insusta para moita xente. Moitísimo. Entonces eh, non que dicir:vimos a mellor na mellor sociedade que podeda haber até agora, tal como se está desenvolvendo o, o mundo. Posiblemente, non o sei. Eh? Tampou vou importar de outro sitio o, o país, pero sí que me gusta eh, ir construindo o país tamén. ir construindo pouco a pouco con toda a xente eh, co que está ao lado e tal e que é no, as libertades que non se perdan. No? Eso sí é fundamental.cir es poder expresarse, poder manifestarse, Un bo final, pero, Ignacio. Hay... No, no, no, simplemente, Una... pero, sin, sin, pero sin decir... Sí decir Unha compañeira o... nos está dicindo sí. a, a, a, a, decir... de, a través do WhatsApp sí. que fabuloso programa o seguinte, Cuba, China, volver vale. a falar de Hungría... O sea, pois, pues, que... a ver, si sí podo decir en, calque, en cualquier caso, a liberdade... É eh, decir, hai un dito castellano que dice poderoso caballero é don dinero. Nas democracias liberais, que estón esas democracias liberais... O, o, a liberdade vai en función do diñeiro. E ti mesmo acabas de comentar problemas de salcio e demais. Se si tes diñeiro, tes liberdade, se si non tes diñeiro, non tes ningún dereito. Sí, pero eu vivo na no, no, no democracia liberal e esa que nos toca vivir. Se si tes unha situación económica máis ou menos boa, vives ben. Se si tes unha mala situación económica, acaba sendo un marginal e ser un marginal neste mundo no que neste mundo de Europa occidental, no que Os, os dereitos son cada vez peores, os recursos se están eh, dirixindo cada vez máis a armamento e a guerra, e no que ese estado do benestar cada, é unha sombra do que era llano e si cada vez é peor, pois estás estamos... intentar... Bueno, bueno, Conseguera. seamos optimistas. Sí. <risas> Pero... Bueno, vamos no. a... Moitas gracias, moitas gracias, compañeiros. Además por este apasionamiento ¿no? que ponemos en defender en defender a paz. Eu creo que todos sí, estamos en eso. Apasionados pero sí. sin problemas. Somos no, no, así. Totalmente. Moitas gracias. Estamos aquí en Radio Filispiña. Despedimos. Hasta o próximo Faladoiro. Que será bueno, dentro de dos, tres martes. ¿no? Uh -huh. Campañeiros moitas gracias. Vale, gracias a vos. Chao, boa tarde.